مضطواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مضطواه الثرى وحيدا فريدا ما ميت فالملائيك حولي عند ربي بعثت خلقا تحولي عند ربي بعثت خلقا جديدا فاصنع اليوم من شمو يبعث النور في جبين الصباح يبعث النور في جبين الصباح ودميرايه الشهادات تعالوا قد اضلت السماء ابيشاحي ودميرايه الشهادات تعالوا قد اضلت السماء ابيشاحي سوف يطوي الطغة في كل ساح قد سمى النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي سروح المعالي قد سمى النسر فوق شم الجبال ومضى البغي في الظلام كماد واجه البغي فوق حد النصال وإذا البغى فوق حد النصال بيلغى الموت والرداء لا يبالي لنظر الموت والردى لا يبالي انا لله قد نذرت حياتي وسالت الله حسن انا ل... بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام, والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم نعوذ من الشياطين الرجيم يا الذين امنوا اتقوا انفسكم واهلككم نارا وقودها الناس Fala. Izazhla pripadna samo uzvišenom Allahu onjemu. je se klanjamo, molimo, dovimo. On jedan, Allah je gospodar. Kome se sa stvorenjem vraćaju. I donosimo selamat i sve nam na najabolje guzanom miljeniki Allahu poslaniku Muhammedu a zatim ve sellem. Azati u dijelu pročnog majeta sura Tahrim kaže o vjernici čuvaj sebe čuvajte sebe i svoju porodicu od djehennema čije će gorilo biti ljudi i kamenja a zatim draga moja braće islamu blagoli se me koji sačuvat svoje tijelo, svoj život od jehennema i jehennemske vatre. Jahennim je dubok, težak, opasan. On čupa cijedi, izvlači, i dijeli ono što se nije moglo podijeliti na ovome svijetu. Moje večerašnje predavanje k mama, a prvo se mi zatim mama, jeste kako da se čovjek sačulva od onje kuće na sudnjem danu koja je već stvorena ona koja čeka svejstvo u nijeke ona hukti, ona huči, ona čeka, ona priziva, doziva, ona moli da se već počne puniti. Allah Njelvišanu, naš gospodar uzvišeni, jedan od naših uzora milinika, Allahopaslanika, Mohameda sallallahu sallamu koji ne mi tako lijepo objasnio, kako da se sačuvamo od takve strahote. Oni si spasuju, Allah nerišanu mu dao spas u projedbi, tevhida, jednoči vjeromani gospodana svišći svijetloma, I nam je uzor na kraju krajeva kako da se ja i brati i sestro sinjena sačuvamo od takve strahote. Naš uzor posanik Mohamed sallahu sallahu sallam, Allahu Akbar, kada bi došao do ajeta u plemenetnom Koranu, koji gomore o, o jahennemu, o vatri i takonele i takonele o tim sta anima jahennema sta obi poslanik ali salam razmišljam je puno jer je verova je vidi u Allah Allahogus kodars i svetovan pokazan o jennet i jennet. <coughs> <coughs> Zato je on, sallallahu njim sallam, je ka kazan o, da ste videli ono še sama video, malo bi ste se smijali, je puno bi plakali. Pasu plissotni pitan, ya Rasulullah, štastu video, pa rekao vatu i jennet, jennem i jennet. Resul sallallahu alaihi wa sallamem, subhanallah, naš uzor, je pokazao kako da vjernik musliman, učni i balet, gospodaru svih svjetova, da ga živi, ne da mehanički obavlja, već da ta sežda, ibalet, namaz, bude doista svojstveno jednom vjerniku, iskrenom lahom robu. Pa lahu robe, vidjet ćemo u fitlu, u propisima islama kad se govori o, li, o namazu, islamski učinjaci potenciraju smiraj. Li, kad odiš na, na ruku pa se brati sa rukua, smiri se, li, tako da se odjeća u na ja tebi smiri. Pa odiš na seđu i tako dalje, tako pa izbrediš seđa i tako dalje. S time vidjet oni koji su odgajali svoje srce molić smo za ih pobožne ake iskren laho robo mesela i da oni savetuju jedno drugu stvari a to je prati šest stro simiran stoje duše i srca allah ekbar kad budeš na seždi, ništa se više ne sećaš osim oni riječi koji slavi gospodara svi svijetova allah ekbar ništa kad eh, se smiriš pokušaj potrudi se da se smirimo kad Kur'an kad nas mora u kuhu nas seždi daj da ovaj mu tome inna ovu smirnost to isto doživimo Allahu Akbar kad je doživiš brate i sestru sijenjena. Poželjet ćeš da nikada ne izriđeš iz namaza. Poželjet ćeš da ti gospoda svih svjetova u otruknu nutku pošelje meni na smrt da ti uzme dušu. Jesu dženetu. Dženetu i bareta. Dženetu skrušenosti. Bogobojaznosti. Dženetu Gdje te niko ne interesuje osim uzdišenju gospodara, Allah dženešanom. To je brate i sestru ono što je doživljavao naš uzak, Allahu p.s. a.s. I on je taj koji podočavao svoje shabe, sebe, fusale, muslimane, da budu takvi u ibaretu gospodaru svih svjetova. Ibn Wahba kad Haman jedan od cele Fusale je čuo kako jedan uči Kur'anski ajed sura Al-Mu'min je kade Allah djelišanu i kad nas se budu prepirali u vatri i se budu u vatri prepirali ko? stal nisti djehene brate i sestru Imaju isto čemu prepirati. Zaveo si me. Govorio si mi, a lagao. Davo si, si odkupiti. Sada ne možemo lagati. Prepirke će biti mnogo, brate i sestru. Prepirke supruga i supruge Prepirke između djeci, tvoje. Između djeci, oni koji će biti u jahennemu, da nas Allah sačuva jahennema. Jovaj, selifu salih, ebu vahm, kad početak ovega ajeta, sura ilmu'min, bava je na zemlju, on je svještina. Allah Subhanallah. Ponajte razumijevanja Allahove knjige Kur'ana. Subhanallah. Misliš da je čovjek dobio panavicu? Misliš da je čovjek bolestan? Ne. Oni su bili najzdravija stvorenja gospodana svi Danas ljudi padaju, padaju i saj svega, da Bog bolesti samo zbog toga što su udadili od gospodana svih svjetova. Rekao je ibn Ebi Ljib, damu sallāhu smirli, su mi oni koji su videli Omera ibn Amdulaziza, halifu, jer tada je bio namisnik Medine, da jednog dana bi un sa pritsutnima. Pa je čuo kur'anski ajet, jedan od pritsutni, jedan čovjek uči, da Allah niršanu u suri Al-Furqan, kaje, wa idha ulku minha mekanem mqarranine, vajriqem mqarranem, da'vuhu nalike thubura, i kada budu, bačanju unju, vezanih ruku, kaj gospodina svih svijetov. Prizývače, tamo će prizývati propast. Zamislit tovk stajanja. Ne vezani ruku običným, jeli vezimim, ne. Ne, jer to bi se sve stopilo posljednim gehennemským vezama. Utjesnać. Rezani u ruku i neće prezivati propast. Tada je umr imao dolaz iz. Nije se mogao suzuzašti, suzuzašti. Zaplakao je žestoko. Zaplakao je, iskočio je. I koliko je mogao, brže otišao je otišao kod svoje kuće. Otišao do kuće plaće. Spahano. I Allah njerišanuhu govoreći o onima koji će prizivati propast, kaže Spanavu surer Fulkan, ne prizivajte danas jednu propast. Nemoj da prizivate samo jednu propast, već mnoge propasti prizivajte. Već mnoge propasti prizivajte. A mnogi će, brate i sestru, cijenje htjeti i govoriti da je Allah djelnišanuhu uopšte nije stvorio. Tražit će od Allaha smrt, ali i smrti neće doći. Tražit će od Allaha djelnišanuhu mnoge stvari, ali ona neće doći. I zamisli gdje nakon zadnjeg stavnika, dahnema, koji je bio veliki grešnik, pa izašao i djehennema u djehennem, gdje nakon toga se smrt u obliku crnog ovna po hadisu poslalnika alesalama zakljizme djehennema, nakon toga nema smrt nema promjene. Oni koji su djehennemlije, bit će brate i brate a oni koji su djehennetlije, brate i sestru, bit će Vječno. Hvala i nefi ja evada, u njemu će vječno boraviti. Nema izaska. Izask. Nema izaska. Amuni <tutup> Allah da lešamo da budemo do ni. Sao neka jehneta ne. Sao neka jehennema. Allahu em. dana. Praunuk Ali i Sina Husena. Dio je u jehanni u medin. I je bio na seždi, gospodaru svih svjetova. Pa je se u njegove kući, je li, vatra. Počena je goriti kuća mu. Pa su ukućani počeli vikat, pošto je kuća bila blizu, je li, džanije. O sine Allahov poslanika, vatra, vatra. A on nepomičan na seždi sve dok nisu ukućani i ostali ljude dok nisu ugasili vatru. Pa nakon toga, kada je završio s namazom, ali u su ga pa šta je s tobom? Šta je? Koji je uzrok što si ostalo nepomičan? A čuo si da te pozivaju, da, te, da, da traže od tebe pomoć? Kaže on, strah od djehennemske vatre. Nisam mogao otišći sa seštima. Kad su mu rekli, o svi na Allaho poslanika, nar, nar, vatra, vatra, on se prepao, misli o djehennem, gotovo. Svahana, oba se sjeti o djehennem. A neka gori kuća. Daj da mi jedna seština bude, onda primljena. Allah primljena. Allaho, pravnuk, Allahu posanika Mohameda sallalahu sallam Subhanallah Požvorimo <todic> draga moja braćo sene i sestrem islamu sa dobrim djelima je nas spasti meni Allah drahennama i jahenniske matri I spričat ću vam. svoj lični slučaj. Neku ovečer Allah djerišanovu mi poslao Allahu poslanika alaihi salama 8 i kaže mi požuri arife. Allahum. Vidio sam ga Hvala Bogu, počeli smo praviti džamiju. I sanjam tu džamiju. I na glavnom ulazu te džamiju, Allah djevečanom bi pokazao sve poslanike, vorevestnika, ali i salam. Svu istok istog uzrasta. Istne odjeće, bijele, lijepe odjeće. To je i Elyb, i Musa, Eisa, Ibrahim, ali salam. S, S druge strane, na čošku džamije, vidio sam Allah'u poslanika alijesalama u njegovom pravom bliku govoreći mu alife požuri idemo dalje pa kažemo ja Rasulullah da se neš posla, poselam sa ostalim poslanicima rovestnicima alijesalama pa iz Edeba Rasul alijesalama je došao poselam joj se sa njima i mi smo nastavili dalje požurimo draga moja braća i Allah njerišanu nam poručuje a kaže tefirru in Allah požulj kallahu djenešanu požuljte kallahu djenešanu doista vam ja otvorený opominjač, pozýváč Rasulim salam je otvorený pozýváč oni, kdo žele žennet a da se udali djehennem a djehennemské vatre kazao je Ebu Nuh al-Ansari. Ovaj govor koji smo prijednog govorili o Ali ibn, to jest ibn Ebn Husinu. Spanavno pripovijena se slučaj da je cerara i bu'a bulah jednog dana kad ukorio sam Aata esulemi'a zbog njegovog žestokog i stalnog plaća. Šta je što plaćeš toliko? Te malo nemoj da plaćeš kaže ni on, o serare, zašto ne koriš zbog mojih osjećanja zaista kad se sjetim sa unika, džahennema i onoga što je čeka od Allahove patnji i nedača zamislim sebe od njih. Kako da ne plaće duša koja će biti izložena tako i tako? Allah, i naravno, obojca su zaplakale. Kako da ne? Subhanallah. Kako da ne, bratni i sestri? Ko je najveći propalica? Kazao na to pitanja Bullah ibn Abbas nam salas milijim. Pa kaže, najveći propalica je ona ko se pozabavi ljudima, a zaboravi na sebe. Ku'an fusakum, čuvaj sebe. Kao smo kadali Kur'anskom majetu. Wahlikum nara i svoju porodcu o đehennim vatre. Najveći propalica je onaj ko se pozaba, pozabavio ljudima, čuo i vidi s vidi nako vidi nako a sebe čovječ je upropastio. Sebe odeo na dnu džanema na uldomilja. Mislio da je dobar, mislio manša Allah, on je da nekria. A najmanje je razmišljao o sebi, svojim grijesima, svome stanju, ama svome kalbu srcu svom imanu, vjerovanju i tako dalje, i tako dalje. Najveća propalica je onaj ko se pozabavi s ljudima, a zaboravi sam sebe. A još veća propalica, kada je Abdullah ibn Abbas, jeste onaj ko se zaboravi, pozabavi sobom, a zaboravi na Allaha i Jerašanu. Subhanallah. A još je veća propalica, Ona koji po zabavi sam sobom, da mi je da mi je ovo, no. ženo, a nemoj više ti pita, ba, daj nešto drugo, ova. Samo da je u željda staviti. Što je bolje, što je ukusnije i tako da je. Da je pun za mrzivač. A kad kažeš, Allaho robe, deo, vidiš, vidiš ovaj papiju. Ovo je donatovski netak ga se pomoli Islama. Sremota, ba. Danas, da Bog sačuva. Izvijeni, brate, ali evo je moja ime prezime tu da piše. Šta je, to si no, ti, ko si ti, džoveđer? Ko si to kao kukavica. Eto, kakši, kakši, kakši, kukavica. Boj se ne boj se ljudi. Pa će ti allaha dati da se i ljudi te boje. Takvi su bin jas hamili, suda nisalama. Oni gledali, hey, halida, he, Halid, nemoj Halid, da vola piše na papir. Oni kako? Šta briga Halid, velik dala? Šta briga Mu'ala? Mus' abinu meri, znači, seste cijeljeni, subhanallah. Onaj koji je svojio Medinu, Kur'anom, kada, kada je umro, kad je umro, Karin se upreda da nije imao čefina svoji da ga umotaju. Spali. I da ga stavi u kabor. A to je vjera, to je dim, brate i sestri. Te fina, brate i sestri. Kakvi smo kukavici. Nesam ja, ja, ja, ja mu sniman, ali to je kada je moja lična stvar. Kako su nas pojeli, kako su nas progutali, kako su nas odradili dušmani. Zato na uzvišeni Allah poručuje poznatu majicu rekašem. Moljate <coughs> kuni kele dina suullahi fe fusam u lajkunu fasta tun. I ne budite kao oni koji zaboravaju na Allah, pa Allah da oni sebe sami zaborave. Nemojte da budete grešnici, oni su otvrni grešnici kada lačam. Oni koji zaboravaju na sami sebe kao što je kazao Abdullah, Abdullah ibn Abbas. Amr ibn Kajs, nam se sallam, smiluje, govorio je svome nefsu sve neće riječi, Ustaj, o ti olečenje svakog zna. E, hoćeš kaficu da piješ do ponoći, A ja? neć' noć ti nemas da albaš. A kaficu sa društvom, a neš sabahnao baš, ha? E kari ja sam je a ja si malo sutra. Kako je netlija, čarić? se, što se, što se budo samo, se, ono ne... Blagoli se onome. Treba duše, treba prijatelj, naravno. Ali blagoli se onome. I on na čistoj fitri. Kada je sam sa gospodanom svih svjetova, on je zadovoljan. A ah, je lijepo. Toliko požinj da mu niko ne dođe. Ali te ljudi dolaze. Imaju potrebe. Najboljnije volio sam sa gospodanom svih svjetova. Da se druži. S sa poslunikom, ali sa nam, sa sunetom, sa našim mashadna, sa ispani prelomisima, tako da da. O ti, olišenje svakog zla ustaje. Tako mi Allaha, kažu joj, tako mi Allaha, gonit te kao što se deva goni <laughs> dušu svoju, koja je ta zaista svaka duša i klona zlu, osim koju se molju spadašnjuje. Gonit te kao što se deva goni I kada bih bio u stanju da tvoja koža ne dotakne zemlju, to bih ju uradio. Toliko bih te gonio. Da nigde nestaneh. Toliko bih te umorio sa ibadetom gospodarstvom svijetu. Ne satrla, baba Allah, čula, kazala i tako dali, tako dali. Allahu akbar, Allahu akbar. Zavisli te. Potom bih govorio, potom bih govorio, o gospodaru, vatra meni je spriječila od sna, pa Nije čovjek mogo spavat, brati i sestri. Danas čovjek ne, ne može spavat, kaže eto nisam položio ispit jedan na fakultetu. Ovaj drugi, pa kaže, ja čovjek se počeo kuću, nisam je završio. Ona je treći, ovaj, ta mam. Ali jesmo li ikada I kada došli u to stajanje, da kariš, evo, koliko smo godina u imanu Islama. Da kariš, domista radi koranskog ajeta koji se prvi učio pred spavanje, nisam mogao zaspati. Jedno od svele Fosaliha, subhanallah, tako prvi učio jedan ajed. Pa se negoo pa bi se, pa se prevrto desno, lijevo, desno, lijevo, ne zaspi gotovo. Kaj, ništa, ađi, ustaje, kaj, uzme, ja, gde klanja. Uzme, ja, gde si klanja. A ne, danas omljene nemojde spava, e, sad ću ja njega, tup, uključiti da je vidimo šta ima na njegu. Da, Bog, sad će uvijek. Pa taj si neženi, mi ne udaje, ništa I e, kaj, mi, pa eto, Bog mi je dao jedna dijeta. Miš e, ti je više imala. Bog je, da je mno, mnogo kadanjeva, kadanjeva, sičušnjala, gospodar, svima, smrhan Allah. Možda Allah da je da, nema, ja da, da. ti iskušenja, da nemaj bihac, nam. Da nam. Ali ti čovječ, jedno dijete, ono kažem, kad naši fakultet planijam se ženti nekada, posle, posle, naravno, posle auta, kuće, stane i tako dalje, e kad to sve ima ne ima se ženim, i posle 10 godini ja ću jedno dijete oprilike imati. A nakon toga narod ćemo planirati, ali ja. više nijedno djetem imamo. Zubhanallah, zubhanallah. Ko za tebe dobiti Allahove robe, koji si griješniji Allahove robe, da ti Allah oprosti? Tri stvari nakon smrti. Čovjeku idu se vrapin, između ostao vjese doba djeteta. Doba djeteta, brate i sestro. Obmah Subhanallahu što je Allah njenim Khanu izabrao resunana nama za poslanika u Reisikali sa nam došao ja tiđi taj se nasminu i voljenoj supruzi toliko je volio brata i sestru svoju suprugu cijenio taj brak do da bog sačuje kod muslimana muslimana ima troje petna djece kad hati kad ti možeš počitaj našu sanja neko malog zgodnog kaže mrazu da cijelah sačuva, trebati polom tiru u kinuvi. Ali to moje pravo, kažem, a jesti pravo to, vratce moj, da vidimo koja je za prava. A vrog sačuva, kona je krpa. Nikakve čast. Oljenu Hatiđu, hvala Hatiđa da je salla sminuli. Nakon smrti Resulana na, Hatidžina i Salam smiluje Resul sallahu alaihi wa sallam toliko je cijenio njeni prijatelji i prijateljci kad god bi zaklul kurban bilo šta drugo kar je odnesta Hatidžinim prijateljicam Allah Allah pa brate pa kako da taj brak ne bude lijep i uspješan kako se voljeli u braku ti ljudi. Nakon što me Allah nješanu upoznao ga, gospodina, svi svetov da je poslanik jeloreisti, ali su nam kaži matiža jedne noći, hatiža, zar ne spavaš u Allahu poslaniće? Zar ne spavaš u oh Allahu poslaniće? Ono ju odgovori, prošlo je vrijeme spavanja huvati. Prošlo je vrijeme drinjanja. Prošlo je vrijeme bezvezni stvari. O, Hatija. To je naš uzor. Allaho sallallahu sallam. I jala nerešanom u poznatim ajitima. Kaže, jeli, svi o, ti pokriveni. Ja, ejuhel, modestir, kum fa'anzer. Ustani, kum, narodba, i opominji. Opominji, govori, kazuj, ama, savjetuj. Pokušaj da, da aman svakog pojedinca iščupaj džennema i uvijekog džennet. I gospodara svoga veliča i haljine svoje očisti i kumira se kloni i ne prigovaraj držeći da je mnogo i radi svoga trpi. Kaže Allah djelšanu u rasulu Mohamedu sallahu alaih sallamu. Ebu Ayyub Mevla da je ibn Malik prenosi na Ebu. Malik mu kazao O Ebu Ayyube boj se sebe od sebe. O, evo, evo, ljube, boj se za sebe od sebe. <laughs> Najviše se boj, od sebe, za sebe, od sebe, za mnim. Za sebe od sebe. I ja sam vidio da briga vjernika na ko nema kraja, i tako mi Allaha, ako Ahiretska kuća ne dođe vjerniku sa radošću, onda je stojilo dvije stvari, brigu Dunjanuka i propast Ahireta. A ja sam ga upitao Kako da Ahiret ne dođe vjerniku radostan, sadostnim vijestima, kada on na ovome svijetu čini dobra dijela i radi i trpi u ime gospodara Allaha, on mi odgovori. A hoće mu biti primljena njegova dijela. Koliko je ljudi koji misli da su poprali sebe i svoja dijela, a ona će biti na svudnjem danu skupljena, a zatim bačena u njegovu lice. Zvahadno skupljena i bačena u njegovu lice. Zato je kazao Hasan i Basira Musala smilio je su obmanile puste nade pa govore ja imam lijepo mišljenje o Allahu. A slagali su. Jer da su imali lijepo mišljenje imali bi kaži i lijepa dijela. Ne možeš ti gada, ja, ja Allah mo, ja tebe, ja vjerujem, volim, to ono. A ne radiš ono što traži, gospoda, si će to od tebe. Ili s druge strane, nise klonu oni stvari što Allah i šanu traži od tebe. Kada je Hudejfi na prima primakla se smrt, pre samu smrt, kazao je Hudejfe, o smrti, stegni svojim stiskom koliko hoćeš, moje te srce i dalje voli slistnik ako hoćeš to jest u dejstvi mjerna kaže ja sa svojim dobrim dijelima, svojim životom se trudio da se pripremi za teme o smrti jeste ja sam spreman tako kad je kada mu muad primjer kako srce smrt kazao je dobro došla smrti dobro došla gost i milenik koji je došao po svoju potrebu. Ti imaš potrebu, a tvoj izvrši. Dobro došao. E, radite ih sestru. Ko bi od nas sada bogati kazao, dobro došla smrtina. <laughs> da ti ga, velik svoj te dođe. Kogu ti zadumene od toga. S <laughs> dobrim djelima. Evo mladi smo, mladi je više većinu. Malo se čuvimo griha, a nam je sad onoga starom, starom je 17 godina već. Starog čovjeka koji je tog zna šta je uradio. Ali gospodar, vladančano, je tvorio i njemu vladata ube pokanjane. Zna se treba iskreno u ime gospodara si šetova pokanjati, a ne zbog potrebe. Eto, doktor mi kazao, ako ne prodjesim cigara, umijeću. Hteš umjeti ovako i inako. Doktor mi je kazao, ode mi kada dole zameš ove jetra pod alkohola. Pa eto ja se prošao. A pravoj se radi gospodara sviću, eto, vallaha, njelšam. I oni muslimani koji se prošli zbog nečega, zbog porodca i tako dalje, trebao da popravi svoj nijed. Da bi imali nahradu, suhanan, na što su ostali taj grijeh. Da kada mu, moj, ja se prošao zbog tebe. Allaho, da ne bismo bili od onih, kao smo malo prije navjeli, koji misle da su uspješni ili uspjeli a na kraju njegova djela se baca i njemu, njemu u lice kazao je jedan po telefostrali ispravim prihodnika sredeće čudim se onome ko, ko zbog nečije smrti nije suze a zbog smrti sva, svoga srca ne lije krv a još je čudnije od ovoga je onaj ko mahanu drugog vidi velikom a slijepe, a slijepe u pogledu svojih mahana. Zato Allah njevičan vam poručuje u suraj baklare, vata zavladu fejne hlede zati takva, vata kuni ja unijen odbav. I onim što je potrebno za put, oskrbite se, a najbolja oskrba je bogobojaznost i mene se bojte o razumnom obdarenim. I na kraju ćemo ovo predavanje samo nanesti tefsirno mjašnjenje ovo Kur'anskog ajeta binila. Kazao je Omer ibn Abdul Aziz na ovaj Kur'anski ajet. Da svako putovanje mora postojati obskrba. Zato se od dunjaloka obskrbite za Hiret. Budite poput oni koji su svojim očima videli na Hiretu Narade i kazne. Nadjete se Allahu i bojte se Njega. Nemojte biti dugih nadanja pa da vam srca postanu okorijela i da se pokoravate svome nepretelju. jer tako mi je Laha. Nećete odušti i neće vas odušti nada onome ko ne zna ili nada onome ko dođe osvanuo, a da ne zna da će omrknuti. I ono ko je omrknuo a zna da će osvanuti. Znači, tolika nada može samo biti kod čovjeka. Samo koliko da ospaneš ili omrknir. I romhne. poslije to više toga ništa, nikako. Kad je omeni nam Koliko smo puta videli one koji su dunjalukom obmanuti. A radovati se može samo ono oko koje sigurno da će od Allahove kazne biti spašeno. I radovati se može samo onaj ko se strahovota sugnjeg dana sačuvao. Također, kazao je Omerim Abdulaziz, Dunjaluk je dom kome je Allah propisao nestanak, a njenim stavnicima s njega odlazak. Koliko je oni koji su misli da će njemu poživjeti pa su propali i koliko je oni koji su bili obmanuti zatim s njega otputovali. Pa Allah nje vam se smilovao. Oskrbite se i lijepo s njega odputujte. A najbolja obskrba je bogobojaznost. Dunjaluk je poput debelog hlada koji se na kraju smanjih nestane, a sin Adamo se pored toga u Dunjaluku i danje nadmeće. Dunjaluk te ne može obradovati koliko ti može naštetiti. On samo nekratko omraduje a rastuži, rastuži, rastuži i zadugo. Kazao im, nekaj u želzi, da mu sa vas miluje. Čudno je da je koji putuje, umre, a da nije obskrbio za, za svoj put. I da se poziva na put, a još više nije, a nikako se nije pripremio, pripremio svoje stvari. Da se čovjek sve iz Dunjaluka u kabor, a da za tu selinbu nije pripremio ništa. I da čovjek bude nemaran i da svojim razumom ne počne da razmišlja i ne savjetuje se, o, draga moja braćo, prijatelji moji, ovom stazom prođoše dok pripremljeni konji za druge ostaše. Oči su oni koji su bili na ovom stazi vrate i sestro, kaže Ibn Khadimov A oni konji koji te vode dalje, da bi uspio na drugom svijetu, oni su tu, i oni su prisutni. To je Kur'an, sunet, to je vjera, to je din, to je ra ra radinost na ove putu, kaže Ibn Khadimov I dalje kaže Ibn Khadimov Želzi, roba koje je dobra dela su vam mala, a put je trnovit, pa dokne onda više odgađanja i nemar, Istinu ćete svakako saznati kada zahropte prsa u smrtnom času. Tada će svako istinu saznati da li je dvarnetnija ili dvarnetnija nemlija. I na kraju ovog predajavanja reći samo jedan kratak u rečenicu. A to je izreko jedan od Sene Fosanaša i predvodnika, Sinić u, -u Sinicu, rečenicu. Kada čujete hayana sala, hayana namas, a ne vidite me u safu, u džami gdje sam ja džematlija, potrašta onda na mezariu. Ja sam martav čovjek. Ja sam martav čovjek. Ja molim Allah, Jerišanu, da nas pomliju, nas milu, da budemo osnovnika dženeta, ne osnovnika džahnima. Molim Allah, Jerišanu, da ovo bude dokaz za nas, a ne poti nas. Molim Allah šal, da pomogli muslimane čitavog svijeta. Volim uzvešan gospodara Allah gdana šanuhu. Da budemo doista oni do koji ćemo slijediti Kur'an i Sunne. A klonti se oni strani koji nisu od islama, od vjere. Molim Allah gdana da nas poživi na putu istine. Da budemo doni oni koji ćemo slijediti. Doista oni koji su nas pretekli dobro dobru. Molim Allah da pomogli muslimane Svije, Palestine i svih ostanih muslimanskih zemalja, molim Allah da će vam pomoći da, u poziv u našoj državi, u Bosni i Hercegovini, molim Allah da vam podari iskrenost da nas zaštiti od lice mjestva, molim Allah nje, šanuvu, da, da koji ćemo živjeti kao muslimani, boriti se, truditi se, voljeti se i umrijeti kao takvi. Allah umani, esanamu, anekom, esanamu.